Коска. Някога в едно далечно кралство живяла кралица, чиято неземна красота нямала равна на себе си и в трите свята. Двамата с краля живеели щастливо и управлявали своето кралство, но един ден ги сполетяла голяма беда. Кралицата се разболяла тежко. Докторе, все има нещо, което може да се направи. Пробвахме всички възможни лекове, Ваше Величество, но няма какво повече да се направи. Нейно Величество, кралицата иска да ви види, Ваше Величество. Скъпа. Не дей да тормозиш лекарите съпруже. Ще се оправиш. Това, което има да се случи, то ще се случи. Не. Ще настъпи момент, когато ще трябва да се ожениш отново. Никога! Никак няма да ти е лесно, но ще ти трябва време да свикнеш с моето отсъствие. Обещай ми, моля те, че ще се ожениш отново за жена, която е красива колкото мен. Обещай ми. Никоя не може да бъде красива колкото теб. Любовта прави хората красиви. Грижи се за дъщеря ни. Същата нощ кралицата починала кралят бил съкрушен, защото много обичал своята съпруга. Години наред кралят не се сещал за брак, но един ден един придворен дошъл при него. Ваше Величество, жените в кралството се чувстват неразбрани и няма кой да ги чуе. Мъжете не са вещи колкото жените, за да се оправдаят с проблемите на жените и децата в кралството. И какво смятате, че трябва да се направи? Ваше Величество, простете нашата дързост, но кралството има нужда от кралица, и то отчаяно. Как смеете, Ваше Величество? Само за благото на кралството ви молим да са ужените отново. Добре тогава. Но последното желание на жена ми бе да се оженя за жена, която да е красива колкото не. Ваше Величество, ще изпратим пратеници надлъж Длъж и нашир да изпълним последното желание на кралицата. И така придворни благородници пратили пратеници до всички кралства на Длъж и на Шир. Но никоя не била красива колкото кралицата, а годините си минавали. Веднъж при краля на посещение дошъл негов стар приятел. Ваше величество! А, Гарисан! можеш да ме наричаш Виктор. Извикайте, принцесата! Минаха толкова много години, толкова много години, откакто я няма. А, ето я и нея, това е дъщеря ми! Майчице, тат тя е досущ като кралицата. Има същите златни коси и унази неземна красота. Та тя прилича досущ на кралицата. Думите, които изрекал приятелят на краля, го пронизали в сърцето. И той взел решение. Обещанието, което дал на умиращата кралица, най-после щело да бъде изпълнено. Кралят свикал при дворните си в двореца. Кралицата пожела девойка равна по красота на нея да бъде новата кралица на нашето кралство. И имам удоволствието да ви съобщя, че намерих жена красива колкото самата нея. И единствената, която е красива колкото нея, е собствената и дъщеря, принцесата. Тя ще се качи на трона като кралица и ще се омъжи за сина на първия министър, който ще стане крал след моята смърт. Принцесата не се зарадвала на новината. Затова решила да предотврати женитбата, като постави едно неизпълнимо условие. Татко, какво дочувам? Това бе желанието на майка ти, скъпа моя. Но как ще се омъжа за някого, когато не познавам? Такова бе желанието на майка ти. Но... Достатъчно, вече взех решение. Добре. Ще се омъжа за сина на първия министър? При условие, че получи четири неща, които аз искам. Всичко ще бъде изпълнено. Тогава, искам три рокли. Едната да е златна като Слънцето, другата да е сребърна като Луната, а третата да е блестяща като Звездите. И накрая, искам пелерина, изработена от хиляда неща, взети от гората, без да бъде наранено нито едно цвете. Птица или звяр. Добре, дъще моя, желанието ти ще бъде изпълнено. Кралят повикал най-добрите така, че в кралството и им възложил да изтъкат роклите. Призовал най-добрите си войници и им наредил да съберат нещата за пелерината. Принцесата си мисляла, че е поискала нещо абсолютно невъзможно, следователно нямало как да се омъжи за сина на министъра. Но не щеш ли? Дали с магия или вълшебство – така че те та успели да изтъкат рокля златна като слънцето. Друга, която била сребърна като луната и третата, която блестяла като звездите. Както и пелерината, направена от паднали пера, сухи листа и клонки, и никое създание не било наранено. Дали на принцесата и вълшебна орехова черупка, в която се побирали сгънати и четирите. Скъпа дъжде! Всичко, което пожела, бе направено. Сега трябва да се омъжиш за сина на първия министър. Но, татко, как бих могла да се омъжа за някого, когато не познавам? Ти обеща. Татко, причината да не можеш да намериш кралица красива, колкото майка ми бе, защото я обичаше и тя бе най-красивата за теб. Това имаше предвид тя, когато ти каза «Любовта прави хората красиви». Как може... Достатъчно! Ако държиш на майка си, ще изпълниш нейното желание. Ще се омъжиш още утре. Но принцесата не можела да се омъжи за човек, когото дори не познава. Затова решила да избяга от двореца. Прости ми, татко, но един ден ще разбереш. Принцесата се скитала из страната, минала през села и гори. Един ден се уморила, намерила кухо дърво и заспала в него. Докато спяла така вътре, кралят на това крал споминал покрай нея. Войниците му видяли нещо странно да спи в хралупата на дървото и казали на краля. "Ваше височество! В хралупата на дървото има някакво странно създание! Има човешки ръст, но носи пелерина, каквато никой никога не е виждал! Доведете го в двореца!» Войниците отишли при дървото и събудили принцесата. Събуди се! Коя си ти? Създание, което няма собствен дом. Хайде, ела с нас в двореца. Там ще ти намерим работа. Така принцесата отишла в двореца, където и дали една малка стаичка под стълбите. Работила като помощничка в кухнята и помагала на готвача няколко месеца. Един ден кралят организирал празнество. След като приготовленията приключили и празнеството започнало, принцесата попитала готвача. Сър! Всичко вече е готово. Може ли да отида и да погледам бала? Обещавам да не се показвам пред гостите. Добре, но трябва да се върнеш след половин час, за да пометеш пепелта в кухнията. Разбрали? Благодаря, сър. Ще го направя. Принцесата отишла в стаичката си, почистила саждите от лицето и ръцете си, облякла златната рокля от ореховата черупка, пуснала златните си коси и отишла на бала. Щом се появила, всички останали заслепени от нейната невиждана красота. Кралят не танцувал с никоя друга, а само с нея. Когато минал половиния час... Трябва да тръгвам, Ваше Величество. Но, почакай! Принцесата изчезнала в тълпата от хора и се втурнала обратно в стайчката си. Сложила си наметката, покрила отново лицето и ръцете си с са сажди и се върнала на работа в кухнята. Върнах се, сър, да започна ли да чистя праха? Не, праха може да почака. Първо приготви супа за краля. Да, сър. Принцесата приготвила супата за краля и пуснала златния си пръстен в купата. После сипала супа отгоре му, така че да не се вижда, и я занесла на краля. Кралят не бил ял толкова вкусна супа до сега. Намерил пръстена и извикал готвача. ти ли сготви супата, готвачо? Ваше височество, аз отговарям за цялата кухненска работа. Така е, но ти ли сготви наистина? Тази супа не приличаше на твоите. Някакъв проблем ли има, ваше височество? Да, супата беше по-вкусна от всички супи направени до сега. Ти със сигурност не беше сготвена от теб. Кохненската помощничка я приготви за вас, господаря. Повика я. Повика ли принцесата да се яви пред краля? Ти ли сготви супата? Да, Ваше Величество. Това твое ли е? Как може бедна слугиня като мен да има такъв пръстен? Напомниш ми на някого, когато срещнах вчера на Бала. Браво! Супата беше много вкусна, благодаря! За мен е чест, Ваше Величество! Няколко дни по-късно пак имало бал в двореца. Принцесата отново помолила готвача да й разреши да гледа бала. Този път си сложила роклята, която била сребърна като луната. Кралят танцувал с нея, но щом минал половин час, тя изчезнала и отново станала кухненска слугиня. Върнах се, сър, да почисти ли праха? Не, праха ще почака. Първо сготви супа за краля. Да, сър. Този път принцесата сложила златната си огърлица на дъното на купата. Сипала отгоре супата, така че да не се вижда, и я занесла на краля. Ммм, това е най-хубавата супа, която съм ял някога. Какво е това? Огърлица? Повикайте готвача и неговата помощничка. Когато готвача и помощничката се явили? Ти ли сготви супата с нощи? Да, Ваше Величество. Това това е ли? Как може бедна слугиня като мен да има такава огърлица, Ваше Величество? Напомняш ми на някого, когато срещнах вчера на бала. Браво, супата беше много вкусна, благодаря. За мен е чест, Ваше Величество. Кралят не спирал да мисли за загадъчната прислужница в кухнята и за дамата, която срещнал на бала. Непрестанно го преследвало чувството, че те са един и същи човек. Затова, когато дошъл ред на следващия бал, той решил да разбере истината. «Цър, свърших цялата работа. Може ли да отида да погледам бала? Обещавам да не се показвам пред гостите». «Добре!» «Но се постарай след половин час да си тук, за да почистиш праха в кухнята!» «Благодаря, сър! Ще го изпълня!» Принцесата облякла роклята, която блестяла като звездите и отишла на бала. Кралят танцувал единствено с нея. И докато танцували, той сложил на пръста и пръстена, който намерил първия ден. Принцесата не усетила как изминал половин час. «Трябва да тръгвам, ваше височество!» Тази вечер музиката ще свири малко по-дълго. Но аз... Моля те. Танците продължили по-дълго и принцесата нямала време да се преоблече като слугиня. Дори не видяла пръстена, който бил на пръста й. Изтичала в кухнята. Къде беше? Кралят си чака супата! Много съжалявам. Ще я приготвя, възможно най-бързо. Принцесата сложила в купата златна гривна, заляла я със супата и я сервирали на краля. Той отново я повикал. Ти ли приготви супата с нощи? Да, Ваше Величество. Това твое ли е? Как може бедна слугиня като мен да има такава гривна, Ваше Величество? Тогава как бедна слугиня като теб има този пръстен? Ваше величество! Ти си, дамата, с която танцувах. Коя си всъщност? Тогава принцесата разказала на принца всичко за себе си. Защо не ми разказа всичко това, когато се срещнахме още на първия бал? Защото исках да узная дали харесваш само моята красота. Или ме обичаш достатъчно, дори и след като разбереш, че аз съм кухненската помощничка. Майка ми казваше, че любовта прави хората красиви. Аз те обичам и на мен интересува дори да си кухненска прислужница. Ще се омъжиш ли за мен? Да, ще се омъжа. Най-накрая принцесата срещнала истинската любов, омъжила се за краля и поканили баща и на сватбата им. Двамата заедно заживели щастливо до края на дните си.